Der Bär und die zwei Freunde Es waren einmal zwei gute Freunde namens Ron und John, die sich entschlossen haben, zusammen die Welt zu bereisen. Eines Tages beschlossen sie, in den Wald zu gehen. Der Wald war so dicht, dass sie wussten, dass ihnen jederzeit etwas Gefährliches passieren könnte. Sie versprachen sich gegenseitig, dass sie in jedem Fall bei Gefahr zusammenbleiben würden. Plötzlich hörten sie ein lautes Knurren und sahen einen großen Bären, der sich ihnen näherte. Sie fürchteten sich sehr. <lacht> Ron los und kletterte auf einen Baum in der Nähe. John blieb zurück. John wusste nicht, wie er auf den Baum klettern sollte. Er fragte John. Kannst du mir helfen, den Baum hochzukommen? Der Bär wird mich auffressen. Hilf mir bitte! Ich kann nicht runterkommen. Der Bär nährt sich und es gibt keinen Platz hier oben. Mhm. Geh und finde einen Platz, an dem du dich verstecken kannst. Ron half John nicht. Aber John war ein kluger Junge. In der Schule hatte er einen Lehrer sagen hören, dass der Bär keine toten Kreaturen ist. Jetzt, von seinem gesunden Menschenverstand geführt, legte er sich atemlos auf den Boden und stellte sich tot. Der Bär kam auf den am Boden liegenden John zu. Er roch an seinem Ohr und ging langsam wieder weg. weil die Bären tote Kreaturen nicht berühren. Nachdem der Bär weg war, kam Ron vom Baum und fragte seinen Freund John. Was hat der Bär dir ins Ohr geflüstert? Der Bär hat mir geraten, einem falschen Freund nicht zu vertrauen, der dich in Gefahr verlässt.